Василь Бережний В космічній безвісті Науково-фантастичне оповідання Це було так несподівано, що Софі здригнулась. За прозорою стіною операторською рухались страхітливі потвори. Відсахнулась, притуливши руки до грудей. Але одразу ж полегшено зітхнула. Стіниш із найміцнішого стеліту. Потвори йшли тлумом, хилитаючи чудернацькими головами, тягнучи зубчасті хвости, деякі без хвості, а інші, здається, без голові, хоча як може функціонувати організм без голови. Коли страховиддя зникли з очей, лише тоді Софі подумала, а де вони взялися тут? На космічному кораблі. Не синтезувалися ж із вакууму. І вона, старша операторка допоміжного екіпажу, нічого про це не знає. А нічогісенько. Підійшла до панелі зв'язку, натиснула одну з численних кнопок. Уилфул певно знає, подумала вона. По його ж борту... Але чому він сам не інформує? Дивно. На молочному тлі екрана з'явилася гола, як бубон голова Уїлфула. «Що сталося?» – запитала Софі. «Чому не інформуєш про свій бортовий пост?» «Нічого не сталося. А потвори?» «Потвори?» – перепитав юнак. «Пройшли на озерну палубу. І я зараз до них приєднаюся». — Ти? До них? — здивувалась Софі. — Що відбувається? — Приїжджай на Озерну, дізнаєшся. Я там буду. Екран посірів, підм'янів і згас. Наче на Софі дивилося велике сліпе око. Вимкнувся. Безпрецедентний випадок. Софія трохи і постояла, розмірковуючи, потім окинула око осцилографи і вийшла з операторської. «Що це з ним сталося?» – думала, зійшовши на зовнішній ескалатор, який рухався з найбільшою швидкістю. «Дивно, був такий пунктуальний, старанний, а от кидає пост». Крізь прозорий купол, який звідси знизу здається лише рискою, тонкою лінією, що відділяє чорноту космосу від оцієї теплою, пройнятої світлом атмосфери, видно розсипища далеких сонць, волокна туманностей. Якщо дивитися на них, то ніякого руху не помітиш. Софі на мить здалося, що й ескалатор стоїть, і їхній гігантський корабель непорушно завис у просторі. Але ноги відчували вібрацію, і, відірвавши погляд від зірок, вона побачила, як мимо пропливають надпалубні будови. Прозорі призми, оранжерей, круглі бункери, куби майстерень, складів, естакади, переплетіння ажурних форм. І враз її охопило відчуття руху, прекрасне відчуття, що єднає тебе із Всесвітом. Березовий гай біля озера повнився гамором. Звучала вересклива музика, яку часом заглушували ще верескливіші голоси юнацького збіговиська. Хлопці купчилися невеликими гуртами, про щось енергійно сперечались. Деякі бавилися у воді, а інші лежали на піску під кварцовим сяйвом. Тут і там валялися потворні голови і хвости. «Муляжі!» – подумала Софія. «Он воно що! Та тут, мабуть, увесь допоміжний екіпаж». «Вони все покидали і розважаються. Що за поведінка?» Уїлфол Відразу помітив її і рушив назустріч, легко ступаючи по жовтому піску. Був роздягнений, як і всі. Розмахував руками і гукав ще здаля. Іди, йди, йди, приєднуйся до нас. Софія зупинилася там, де густа, як щітка, зелена трава, перепинила шлях піску. Ну чого ти? вигукнув Угілфо. Відкинь усякі вагання, і радій разом з нами. «А з якого приводу ви так радієте?» Ось дізнаєшся, то теж приєднаєшся до нас. Ходімо, я поінформую тебе». «Кажи», – холодно промовила Софія, не рушаючи з місця. «Ти знаєш, що таке карнавал?» – запитав Уілхол, все ще не облишаючи грайливого тону. «Чула такий термін?» Софія мовчала, напружувала пам'ять і ніяк не могла пригадати. «Ну от», – сказав юнак, – «слабо вивчало історію землі, чи, може, блоки пам'яті підводять. А ми у це натрапили на таке явище, переглядаючи стародавню кінохроніку. Це дуже оригінально, карнавал. Певного дня люди надягали на себе маски, кумедні костюми і з піснями, танцями ходили по вулицях. Весело, гарно». Здивування не зникло за чей Софі. Мало чого не було в нетрях земних століть, обізвалася лагідно. А який стосунок це має до нас, до нашого кентавра? Безпосередній, ми створюємо товариство друзів карнавалу. Дека. Обов'язки нам набридли остаточно роки, десятиліття, століття. Одне й те ж, одне й те ж. Та ти і по собі знаєш, невтомно операторко, «Ну от протягом якого часу ти виконуєш ці свої обов'язки?» «Понад п'ятсот земних років!» «Епоха! Вічність!» – вигукнув юнак. «Пора кидати!» «Як ти можеш так мислити?» – скинула на нього поглядом Софі. «Саме тому і не можна покинути!» «Може, я не точно сформулював свою думку? Я хотів сказати, що свої завдання ми вже давно виконали». І тепер маємо всі підстави. Ніяких підстав, перебила Софі. Наше завдання – увесь час забезпечувати рух кентавра. А хіба ми не забезпечили? Енергоблоки працюють у заданому режимі. Біосфера. Поглянь, яка досконалість. Уїлфул зробив паузу, ніби даючи можливість окинути зором глубу гладінь води, «Біло-зелений гай». Між іншим, а ти замислювалась над тим, куди і чого прямує кентавр? Ми в польоті вже півтисячі земних років, і що змінилося в космосі? А нічогісінько. Силові поля характеризуються тими самими величинами. А далекі зорі так і лишаються далекими. Вони, може, ще й подаленіли внаслідок розбігання». Для нас це не має значення. Згоден, Софі, всі ті зорі, далекі світи – чистісінькі абстракції. І нам вони ні до чого. Для нас має значення наше життя. І лише наше життя. Життя без мети, без відкриттів. Ти ще зрозумієш, Софі, що відчуєш? Я вже зрозуміло На нас насувається небезпека, бо кентавр полишений на самого себе а Земля, якої вже давно не видно і не чути, хіба не полишена сама на себе? Порівняв, Земля – планета великих ресурсів, довговічних систем, кругообігу матерії, а наш кентавр – тільки космічний корабель. Він давно став для нас планетою, уперто провадив далі Уілфул. Хай маленька та планета, яка потребує, щоб кожен з нас – пильно виконував свої обов'язки», – додала Софі. «Ми ж мусимо звітувати головному екіпажеві. До того моменту така величезна відстань, що її можна вважати безкінечною», – заперечив юнак. «Усе має кінець, навіть оця ваша аномалія». Софі окинула поглядом гмірливий пляж і твердо сказала. «Я вимагаю? Навіщо такі крайнощі?» Перебив її у Їлфу. Адже нічого не сталося. Автоматика підтримує нормальну роботу всіх систем життєзабезпечення корабля. Що ж тобі ще треба? Мені треба, щоб ви всі згадали перший пункт розпорядку роботи допоміжного екіпажу. А там недвозначно сказано, що залишати свій пост... Знаємо, знаємо... У нас блоки пам'яті ще працюють. Уілфул раптом звернувся до своїх товаришів на ультракоротких хвилях. Усі до мене. Старша операторка вимагає, щоб ми негайно розійшлися по своїх постах. Гульбище враз ущухло. Натовп тісним колом оточив Софі. Хтось вигукнув. Може, вона не знає про карнавал? Я розповів, сказав Уїлфул. Але Софі дотримується іншої думки. Він говорив начебто так, як і належить дисциплінованому членові допоміжного екіпажу, але водночас надавав своїй інформації такого емоційного забарвлення, що суть її набирала протилежного значення. Софі слухала з усе наростаючим потенціалом тривоги. Ішлося до того, що ці фанатики карнавалу можуть наважитися на такі дії? Головний екіпаж, якщо вірити хроніці, більше 500 років перебуває у камерах анабіозу, провадив далі у Ілфол. І хіба не ми забезпечуємо постійний режим роботи кріогенного остаткування? Хіба ці обов'язки не поглинають нашої життєву енергії? А ми ж ніколи навіть не бачили цього екіпажу, і могли подумати, що це уявна величина, яка зовсім не впливає на ті процеси, що мають місце на Кентаврі. «Он куди він хилить!» – промайнула думка в Софії. Ентропія системи зростає. Уявила автономний енороблок у центрі корабля, а навколо нього, наче бджолини соти, герметично закриті камери анабіозу. «Якщо вимкнуту батарею трансформаторів, я пропоную негайно стати до виконання своїх обов'язків», – перервала Софія розбалакування у Їлфула. Згідно з першим пунктом, її заглушили вигуки. «Карнавал! Карнавал! Маску! Надійте на неї маску! Приєднуйся до нас!» – ледве не оглушив її у Їлпол. «Це ж так весело! Так цікаво!» Софі вловлювала ситуацію і слухом, і зором, і ще якимось, може, тільки їїм притаманним чуттям. Якщо вони накинуть на мене маску, це ж ізоляція. Вирватись, вирватися швидше до операторської. Але як прорватись скрізь оцей натовп дужих спритних тіл? Софія відчула таке напруження, що ж у голові задзвеніло. Мозок лихоманило. Імпульси закружляли в шаленому вихорі, пам'ять видавала інформацію безладно, і годі було розібратися в цьому хаосі. А вирішували секунди. Хаос. Хаос. А чому, власне? Увага! – піднесла руку Софі. Голос її звучав так владно, що всі зупинилися. От я щойно подумала. Наш мозок вивчив багато складних структур і процесів, а себе ще й досі не осмислив. Виходить, мозок змушений знайомитись із самим собою, вивчати самого себе так само, як і сторонні об'єкти. А мусив би, здається, просто знати про себе все. І то з самого моменту виникнення. Чи це не парадокс? Подумайте. А я тим часом обміркую вашу карнавальну проблему. Вона вийшла з натовпу і розміреним кроком, зовсім не поспішаючи, подалася до ескалатора. Все-таки її мозок знайшов правильне рішення. Софії вже давно славилась умінням винаходити формулювати парадокси. А що ж є цікавіше для інтелекту, як не наукові загадки? Ну, нехай подумають. А вона теж подумає, в якому напрямку і як їй Діяти, діставшись до Центральної операторської, Софій негайно пустило в дію аварійне управління. Доторк до червоної кнопки і доступ до обхідної галереї, яка оточує камери анабіозу, було перекрито. Надміцні стелітові щити перегородили обидва тунелі, що з'єднують серцевину кентавра з численними палубами. Тепер головному екіпажу ніщо нічого не загрожує, зори лежатимуть у своїх камерах, аж поки не пролунає музика пробудження. Приємне відчуття виконаного обов'язку охопило Софі, хоча тривога ще не зникла. Навіть не сівши у своє крісло, старша операторка пильним поглядом окинула екрани осцилографів, панель великого на всю стіну пульта. Все нормально, всі вузли працюють у заданому режимі. Сіла, опершись руками у підлокотники, і тільки тепер відчула, як спадає напруга останньої години. Можна було спокійно проаналізувати ситуацію. Приєднавшись до електронної пам'яті корабля, Софі дізналася все про карнавал. Сміховінність цього явища вразили її, отже причина не в самій ідеї карнавалу. Чому ж поведінка допоміжного екіпажу змінилася на гірше? Чого тепер можна від них чекати? Певний час автоматика працюватиме і без їхнього нагляду, але ж це не безкінечно. Контроль, профілактика, ремонт, усе це мусить відбуватися за чітким графіком, інакше кентаврові загрожуватиме небезпека. Кентавр планета. міркувала Софія. Та Уілпол не бере до уваги того, що це небесне тіло штучне. Спроєктовано і виготовлена людьми землі. Земля. Софі часто милується панорамою, знятою з борту кентавра, коли ще його монтували у космосі. Дивовижна планета, білі субої хмар, сліпучі свічада океанів, зелені материки. Рідкісний витвір природи. І земля послала в політ кентавр до найближчої планетної системи, хоч життя людини не вистачить, аби дістатися до неї. Тому й летять вони в камерах, і хто б міг передбачити те, що сталося. Навіть Великий Мозок не спроможний на такий прогноз. Великий Мозок. Ось і з ким треба порадитись. Софій одразу почала готувати перфострічку для аналізу ситуації. Сіла біля приймального пристрою і пальці її швидко забігали по клавішах. Символи двійкової системи передавала все, що стосується докнижного екіпажу кількість, вік, інтелектуальний індекс, обов'язки, праця, перепочинок і так далі. Але, мабуть, характеристик цих було замало, щоб визначити лінію колективної поведінки, бо відповідь великого мозку не порадувала Софі. Функціональні зміни якісних величин характеризуються великим значенням елементу невизначеності. Точне передбачення майбутнього стану ансамблю виключається. Тенденція до порушення рівноваги – треба скоротити екіпаж. Скоротити екіпаж, тобто частину його, і певне досить значну викреслити з життя. Хіба це в компетенції Софі? Вистукало по клавішах. Порада твоя може розумна, але не здійсненна. Чому, відповів Великий Мозок, це не перевищує твоїх можливостей? Можливостей так, а права перевищують, таку операцію може провести лише головний екіпаж. Прошу дати інший варіант. Великий Мозок одразу ж видав стрічку з лаконічним текстом. Шахова гра. Софі підвелася і пройшла до свого крісла біля пульта керування. Замислились, гра в шахи не вже у цьому вихід, а чи не заміна однієї аномалії іншою, хоча на землі шахи вважають невичерпними. Цього заняття вистачить не те, що на весь політ кентавра, а й на час існування галактики. Що ж, треба спробувати» звернулась до всього складу допоміжного екіпажу на ультракоротких хвилях. Увага! Слухайте центральну операторську. Оголошую шаховий турнір. Кожен з вас може стати чемпіоном кентавра. Великий мозок правильно зміркував. Ніякі карнавальні витівки не встоять супроти шахового магнетизму. Хвиля карнавалів – почала поступово спадати і нарешті знизилась до нуля. Увесь допоміжний екіпаж взявся за шахи, а через те, що Софі встановила суворий регламент змагань, на це відводився вільний від роботи час, то діяльність допоміжного екіпажу увійшла в нормальне русло. Відновили роботу обсерваторії, запрацювали радарні станції, численні, лабораторії і служби. До електронної пам'яті надійшла нова інформація про активність ядра галактики. Але минуло 50 років, а чемпіона Кентавра так і не вдалося виявити –